Când stăm și ne gândim la felul în care Dumnezeu a lucrat în viața noastră și la ce har ne-a rănduit Dumnezeu, Doamne, Doamne, când avem în vedere ce ne este pus în față, haideți să urmăm pilda Mântuitorului Isus, cum stă scris în Cuvânt, pentru bucuria care i-a fost pusă înainte. A suferit o cara, a suferit bajocura, a suferit tot, dar motivul care era. Bucuria care a fost pusă înainte. I s-a dat numele mai presus de orice nume și mai mult și orice genunchi se spune înaintea lui și mai mult. Toate lucrurile i-au fost puse în mână. El însuși a spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Toate aceste este de care vorbește Mântuitorul, cărui fapt se datorează. Faptul că El l-a ascultat pe Tatăl și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Iubiții mei, frați și surori, asta este și chemarea noastră, chemarea pe care o face Dumnezeu unui suflet. Trebuie să știm mai întâi, El vine cu toate făgăduințele, dar El vrea să știe cât de scumpe și cât de prețioase sunt aceste făgăduințe care îți sunt puse în față. Și această dovadă trebuie să o facem și El poate să fie și să rămână pentru noi cel mai, cel mai scump și cea mai minunată ființă, să nu existe o altă ființă sau un altceva mai mult și mai presus în sufletul nostru decât El, Domnul. Și potrivit acestei lumini, ca așa o putem numi această încredințare fericită, Dumnezeu ne va da acea binecuvântare și mă întreb, care va fi acea mare binecuvântare dacă pentru un suflet Hristos ajunge să fie mai mult și mai presus de orice, chiar de însuși viața mea. Dumnezeu Tatăl e acel care hotărăște, dar e pentru aceștia să știți această hotărâre. să fim ai lui Isus Hristos soția, împărăția nu e numai soția să știm, Împărăția va fi plină de sfinți. Plină, plină, plină. Așa cum mi s-a spus lui Avram, și număr dacă poți. Dar când se vorbește despre biserică, biserica este alcătuită din astfel de suflete și asta o face Tatăl. Voi care sunteți preibiți al lui Dumnezeu, ați fost hotărâți de El să fiți ai lui Isus Hristos. Doamne cehar, se poți să trăiești în această nădejde și se vezi că asta este chemarea. Lupta pe care a avut-o Iacob în noapte când s-a luptat cu Îngerul este momentul pentru fiecare din noi când Domnul ne-a întâlnit și când El e acel care ne-a biruit cu adevărat. Căci până omul acesta vechi al nostru nu moare, cel nou nu se poate arăta, dragii mei. Și când Domnul i-a schimbat numele lui Iacob, schimbarea numelui însemnat pentru Iacob o altă viață decât viața pe care a avut-o până la momentul când Dumnezeu l-a biruit. Dumnezeu l-a biruit. Nu se poate vorbi că Iacob, dar interesant este că Dumnezeu îl declară pe Iacob biruitor. Deci numele tău nu va mai fi Iacob, ci Israel, adică cel ce luptă cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor. De ce zice biruitor? E foarte interesant. Biblia vorbește în cartea Apocalipsei, Acolo ne sunt arătate cele făgămiți minunate, ce ne așteaptă, potrivit cu ceea hotărât Dumnezeu pentru noi. Dar într-un loc zice, biruitorii fiarei. Interesant este, Dumnezeu ne declară biruitori asupra acelei stăpâniri din urmă, care va avea loc pe pământ și Biblia ne numește biruitori. În alt loc zice, ei l-au biruit, tot pe satara, prin sângele melului, prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața până la moarte. Nu noi, de fapt, am biruit, ci El e cel care a biruit. Dar Dumnezeu, pentru că vede în sufletele noastre acea dragoste și bucurie de a-L urma, acea dorință de a fi cu El în veșnicie, El e cel care ne declară biruitori. E minunat! Dumnezeu, când l-a chemat pe Gedeon ca să-L izbăvească pe Israel în stăpânirea lui Madian, când l-a văzut, eram undeva ascuns. Și ce faci tu aici, viteazule? Ce viteaz putea fi Gedeon când de lui Madian stătea undeva ascuns? Domnul îl declară pe Gedeon, viteaz, înainte de a merge la bătălie împotriva lui Madian. Cum ne-a văzut pe noi Dumnezeu, Tatăl, când numele nostru a fost scris în carte vieții? Ne-a văzut el că suntem acei viteji de care am vorbit mai înainte că vom birui pe vrăjmașul diavol și păcatele care au fost asupra noastră prin sângele melului. Ce faci tu aici, viteazule? Când tatăl a scris numele fiecăruia, el acolo a scris numele vitejelor. Iubiții mei, frate, ne vedem noi în acest spirit, în acest duh al lui Dumnezeu cu acea tărie, a acelei credințe de care a vorbit Isus când a zis, dacă ați avea în voi credință cât un grăuș de muștar, a zice muntru, du-te în mare și v-ar asculta. Ne întrebăm, ne bucurăm noi de o astfel de credință? Avem în sufletele noastre tăria acelei credințe? Luther când a vorbit despre lume, a spus, Doamne, lumea este grozavă. Când a fost chemat la procesul de la Nuremberg, când i s-a cerut ca să cedeze, și el în noaptea când s-a rugat, a spus, Doamne, lumea este grozavă. Ce spune evanghelistul Ioan pentru noi? Și ceea ce câștigă biruință asupra lumii este ce? Credința voastră, auziți? Dar cum a venit credința asta pentru noi? Prin cuvântul ce ni s-a făcut cunoscut prin Duhul Sfânt. E mare acest har pentru noi sau nu e mare? Cât ne bucurăm noi de el? Doamne, iarăși spun, mărește de te rog, credința. Iar acest lucru nu-l putem avea decât prin a te face tu cunoscut sufletelor noastre. Căci noi suntem așa cum suntem, dar tu poți să faci lumină în fiecare din noi și ne poți pe fiecare încredința în chip desăvârșit ca să avem acea calitate la care ne vrei, de biritori, de oameni cu suflet gata și pentru plug și pentru jertfă. Când cu acest spirit, cu această dragoste de Dumnezeu, ducem această luptă pe un pământ care nu este al nostru, suntem sămânța ta străină, într-o țară străină. Așa suntem. Câte vreme încă suntem pe pământ, noi încă nu suntem acasă la noi. Pavel a vorbit lucrul ăsta. O, cât aș vrea să fiu ajuns acasă. La care casă s a referit? La acea casă care era în cer, zice, cu Domnul. Iubiții mei, frate, dorim noi acest lucru? Ne vedem noi într-o lume care arată în mod spiritual un pustiu în care eu nu găsesc nimic. Dacă am bucată de pâine și o haină pe mine și un acoperiș capului meu, îi dau slavă lui Dumnezeu. Eu sunt un străin. Asta simboliza pentru Izrael șederea în cot. Suntem în căutarea unei patrie mai bune. Ne vrem un loc unde să simțim că avem acea liniște și acea odihnă pe care numai cu Domnul o poți avea, dar nu pe un pământ străin. Ducerea evreilor în Babilon, tot asta simboliza. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Biblia ne vorbește despre evreii care au umblat prin pustiu și au ajuns într-un loc unde au găsit 200 izvoare de apă. Dar acolo se mai găsea și un număr de finici. Știți care era numărul, nu? 70. Pe cine simboliza acei finici? Cei 70 de ucenici. Dar ei nu au avut calitatea celor 12. Cei 12 lor li s-a dat cuvântul să-l ducă mai departe la marginea pământului. Din inimile lor curgea râul de apă vie. Cei 70 au mers, au vestit pocăința, au chemat pe oameni la Dumnezeu, dar nu au avut chemarea celor 12. Finicul, umbra lui, îți prinde bine, dar nu-ți poate astumpăra setea, să fiți. Acea calitate care o are izvorul. Ce ne vedem noi în lucrarea lui Dumnezeu? Suntem noi, printre cei 12, mă văd eu la unul din aceste izvoare, cu din inima mea acele râuri de apă vie, cum spune Mântuitorul, la care nu numai eu mă adap ci și alte suflete se pot adăpa, căci însuși Isus a spus sau sunt numai o salcie pe malul râurilor, nu, sau un finic la care cineva se poate răcori la umbra mea, dar ca să primească ceva pentru suflet, numai cunoscând Scripturile, putem tinde spre ceva desăvârșit, spre ceva mai înalt, spre ceva ce îi place lui Dumnezeu să vadă în fiecare din noi acea dorință de a ne face cum El însuși a hotărât, asemeni chipului Fiului său. Să și credem că așa cât Duhul Sfânt ne-a dat, am vrea să rămână în inimile noastre aceste îndemnuri spre o viață, mai aproape de Domnul, să avem ochi a tot timpul la Mântuitorul Isus, pentru că El este pilda cea mai vrednică de urmat pentru bucuria care a fost pusă înainte. A suferit o cara, a suferit tot ce a fost de suferit în această lume și a ajuns, ce știm cu toții, la dreapta putere lui Dumnezeu. Dacă și pe inima noastră e același gând pe care l-a avut Isus, să facă voia Tatălui, atunci și noi vom fi acolo unde este El, la dreapta lui Dumnezeu. El, Domnul care este aici, în mijlocul nostru,